Студія «Калідор» презентує Класика світової фантастики Гаррі Гаррісон Космічні щури ККК Давай, хлопче, сідай, куди хочеш, та хоча б сюди Відкинь старого Фринкса, зіштовхни його та й усе Нехай спить на підлозі. Для чого місце займати? Ти ж знаєш цих крендлів. Вони зовсім не витримують пристойної випивки. А що вже казати про функс? А якщо на додачу до функса запалити ще й пекельної травички крму? Ха -ха. Ну, налю я й тобі функса. О, вибач, просто нарукав. Ну та нічого, коли підсохне, зішкребеш ножем. Твоє здоров'я, хлопче, аби витримала обшивка, коли за тобою будуть гнатися орди пнинзів. Що? Ні, вибач, твоє ім'я мені не знайоме. Занадто багато гарних хлопців приходять і йдуть, а найкраще помирають рано. «Хіба не так? Я? Ха, ти про мене навряд чи що чув. Називай просто старий сержант. Нормальне прізвисько. Нічим не згірше за інші. Гарні хлопці, гарні, кажу я тобі. І найкращим серед них був, Назвемо його джентльмен Джакс». Його звали по-іншому, але на одній планеті, ім'я якої мені невідомо, на цього хлопця чекає дівчина. Чекає і чекає, не видводячи очей із мерехтливих шлейфів, прибуваючих далеких кораблів. Тож заради неї давай будемо називати його джентльменом Джексом, Йому б це сподобалося. І їй теж як би вона почула це прізвисько. Хоча дівчинка та, мабуть, уже посивіла або ж облисіла до цієї пори. Тепер вона, напевно, мучиться артритом від нескінченного сидіння та очікування свого джентльмена. Хе -хе. Втім, їй Богу, то вже геть інша історія. І присягаю сюріоном не мені її розповідати. «Молодець, молодець, пригощайся, наливай іще. Та не бійся, у гарного флункса завжди заленкуватий димок іде. Ти тільки очі заплющуй, коли п'єш, інакше тиждень будеш сліпим. Присягаюся священним ім'ям пророка Мрдо. Я знаю, про що ти думаєш». Що, мовляв, робить такий старий космічний щур у цьому рейсі на самісінький край галактики, де із останніх сил мерехтять кволі зірки і шукають спокій втомлені протони? Що я роблю? Ха, скажу. Напиваюся. Напиваюся гірше за плаціанського пдфла. Ось що я роблю. Кажуть, випилка затуманює пам'ять, а мені лебідь свідок не завадило б дещо забути. Ха. Я бачу, ти роздивляєшся шрами на моїх руках. За кожним із них ціла історія. Так, приятелю, і кожен шрам на моїй спині ціла історія, і шрами на Ахем. втім. Це уже геть інша історія. Хай там, я розповім тобі дещо, і це буде чиста правда, присягаюся присвятим мрдлом. Ну, може, тільки зміню парочку імен. Сам розумієш, дівчина чекає і таке інше. Отож, хлопче, чи чув ти колись про ККК? Хеге, -хе. судячи із того, як розширилися твої очі і побіліла темна від космічної засмаги шкіра течу. Так ось, старий сержант, твій покірний слуга був із числа перших випускників ККК, а моїм найліпшим товаришем був хлопчина. Який нині відомий як джентльмен Джакс Нехай прокляне великий крмдл його ім'я І знищить мою пам'ять про той день, коли я вперше його побачу Випускники, струнка! Гучний голос сержанта розітнув тишу і немов батогом вдарив по вухах кадетів, вишикуваних у математично точні ряди. Водночас із уривчастим звуком команди оглушливо клацнули зсовуючись разом 103 черевики, начищені до неймовірного блиску, і 87 кадетів випускного класу зімкнулися у єдиний металевий фронт. Тут доречно пояснити, що деякі з них були з інших світів і мали різні набори ніг та інших кінцівок. Жодні з грудей кадетів не впустили і молекули повітря, жодне повіко не сіпнулося і на тисячну частку міліметра, коли свердлячі випускників поглядом штучного скляного ока крізь скляний монокль вперед виступив полковник фон Груд із короткостриженим, сивим, жорстким, як колючий дріт волоссям, у бездогенно пошитому та в чорному мундирі, із цигаркою скрученою із травички крмл у пальцях штучної лівої руки, затягнутої у чорну рукавичку». Пальці штучної правої руки злетіли до кашкета у чіткому військовому салюті і тонко завили двигуни у штучних легенях, народжуючи енергію для бробдінгентського реву громоподібної команди. — Вільно! Слухайте мене! Ви добірні люди і добірні нелюди, звичайно! Ви зібрані з усіх цивілізованих світів галактики. У перший рік навчання у вас було 6 мільйонів 43 кадети. Більшість із них з різних причин вибули. Деякі не склали іспитів. Деякі були виключені і розстріляні за Содомію. Деякі повірили брехливим ліберальним сльозам червоних комуняк, які стверджували, ніби у постійній війні і Різанині немає жодної потреби. Їх ми теж виключили і розстріляли. Впродовж ряду років слабаки відсівалися, доки не залишилося ядро дивізії. Ви! Воїни першого випускного класу – Ко, -ко, ко Будьте готові нести вогнем і мечем, блага цивілізації дозірок! Будьте готові дізнатися нарешті, що значать літери ко, -ко, -ко. Оглушливе схвальне ревіння вирвалося із об'єднаної горлянки. Хрипкий крик схвалення гучним відлунням наповнив чашу стадіона. За знаком фон Грутта головний сержант натиснув на перемикач, і гігантська непроникна плита ковзнула над головами, закриваючи стадіон від цікавих очей, бухта та настирливих шпигунських супутників. Громоподібні голоси продовжували гриміти від ентузіазму. Не одна барабанна перетинка луснула того дня. Але коли полковник звів свою праву штучну руку, тиша запанувала миттєво, ніби вимкнули звук. «Вам не доведеться, самотужки, нести цивілізацію до варварських зірок!» Кожного із вас, випускники, супроводжуватиме вірний друг. Правий фланг першої шеренги, крок вперед. Ось він, ваш вірний друг. Викликаний десантник вийшов із шикування і чітким кроком гучно клацнув каблуками. Тієї ж миті луною пролунав звук відчинених дверей. Усі очі на стадіоні мимоволі звернулися до чорного отвору, із якого з'явився… Хм, як його описати? Як описати смерч, який збиває вас із ніг? Ураган, який заковтує вас цілком? Космічний вихор, який пожирає вас без сліду? Це було щось невимовне, як і будь-яке стихійне явище. Перед кадетами з'явилося створіння трьох метрів висотою і чотирьох метрів довжиною, включно із потворною, клацаючою кривими зубами головою, що стікала слиною. Цей смерч ураган увірвався на середину майданчика на чотирьох могутніх, схожих на поршні лапах, продираючи величезними кігтями в глибокі борозни у невразливій поверхні непроникного покриття. Жахлива тварюка, породження кошмарного гарячкового марення. Завила таким криком, що кров захолола, мабуть, навіть у роботів обслуги. «Ось!» – заривів у відповідь полковник груд, і на його губах з'явилася кривава піна. «Ось те, ваш вірний друг, мутаверблюд, мутація благородного дромадера зі старої доброї землі, символ та гордість ККК!» «Космічної колоніальної кампанії! Прошу знайомитися із помічником!» Викликаний десантник зробив крок вперед і здійняв руку, вітаючи благородну тварину. І звірюка миттєво цю руку відкусила. Пронизливий крик болю кадета змішався із зітханням його товаришів, які здивовано дивилися на те, як вибігли на арену приборкувачі верблюдів, вдягнуті у шкіряні портупеї, і орудуючи кайками, прогнали верблюда геть. Тим часом лікар, у заплямованому кров'ю халаті, перетягнув обрубок руки джутом і, схопивши тіло кадета за ногу, поволік кудись вбік. Це перший урок роботи з бойовими верблюдами. хрипло вигукнув полковник. Ніколи не простягайте до них руку. «Ваш товариш, той, що став кандидатом на пересадку руки, хе -хе, я впевнений, не забуде цей урок ніколи. Наступний кадет, наступний друг!» Знову почулось гуркотіння лап і пронизливий верескливий рик бойового верблюда, який з'явився посеред арени. Цього разу десантник руки не звів і верблюд відкусив йому голову. «Боюся, довбешку уже не пересадиш!» – зловісно посміхнувся полковник. «Но ще ж, вшануємо з секундою мовчання нашого товариша, що залишив нас і відправився на великий стартовий майданчик у небесах!» «Все, годі, струнка!» «Зараз ви всі пройдете на навчальний плац і навчитеся поводитися правильно із вашими вірними друзями». «Але пам'ятайте, кожен із ваших товаришів забезпечений додатковим комплектом вставних зубів із паладію, гострих як бритва, а також накладними кігтями із того ж матеріалу. Хто виживе, стане окрасою». КОСМІЧНИХ ЩУРІВ ККК. А тепер розійтись! Казарми курсантів КАКАКА славилися своєю спартанською обстановкою, відомою під кодовим позначенням нічого зайвого. Ліжками для них слугували бетонні плити, жодних матрасів, які розм'якшають спину. Вкриті ліжка були простирадлами із тонкої мішковини. Ковдр, зрозуміло ж, не було. Та й навіщо вони, якщо у приміщенні підтримувалася корисна для здоров'я температура у 4 градуси за Цельсієм? Решта зручностей були точнісінько такого ж штибу, тож випускників... Чекало справжнє потрясіння, коли, повернувшись після церемонії і тренування, вони виявили у своїх казармах незвичні предмети розкошу. Кожна лампа для читання була забезпечена абожуром. На кожному ліжку лежала дивовижна, м'яка, двосантиметрової товщини подушка. Так кадети почали пожинати плоди довгих років праці. Треба зауважити, що серед кадетів одним із найуспішніших був певний на ім'я М. Розумієш, є секрети, які не можна розголошувати. Є імена, які належить знати тільки рідним та близьким, тож залишимо в таємниці особистість людини, відомої як М. Досить називати його «Стилет», так часто його називали. Ось той «Стилет» жив на той час в одній кімнаті з хлопчиною на ім'я Ел. Пізніше, значно пізніше у вузькому колі осіб, він став відомий як «Джентльмен Джакс». Тож і ми будемо називати його «Джентльмен Джакс» або «Просто Джакс», як говорили інші. У навчальних та спортивних справах Джакс поступався тільки з телету, і були ці двоє друзями нерозлий вода. Весь останній рік вони ділили одну кімнату на двох, і тепер у цій самій кімнаті обидва вони, задерши ноги, купалися у несподіваних розкошах нового оточення. Потягували декофейнізовану каву, іменовану Кохве, і палили денікотизовані цигарки місцевого виробництва, яким заготовник дав ім'я Денинкікс, але курсанти називали їх горлодери або ж термоядерні. «Кинь на мені горлодерку, Джакса!» Сказав стилет, розвалившись на ліжку. Заклавши руки за голову, він розмірковував про те, що готує йому доля у найближчому майбутньому, коли у нього з'явиться свій власний верблюд. «Хо-хо-хо!» – зареготав він, коли пачка потрапила йому у око. Стилет витяг довгу білу паличку, постукав нею по стіні і кінчики її запалав. Він затягнувся освіжаючим димом. «Мені і досі не віриться», – промовив він, випускаючи димні кільця. Присягайся, мрдлом, це правда?» – посміхнувся Джакс. «Ми тепер випускники. Поверни на мені пачку термоядерних горлодерів. Теж хочу випустити декілька шматів диму». Стелет виконав те прохання настільки енергійно, що пачка вгатилася у стіну і миттєво усі цигарки спалахнули яскравим полум'ям. Склянка води вгамувала пожежу. І тієї ж миті, поки вогонь ще шипів у марній люті, на екрані зв'язку у кімнаті загорівся червоний сигнал. «Терміновий виклик!» Гримнув стилет, ляснувши долоною по кнопці прийому. На екрані з'явилось суворе та необлаганне обличчя полковника Грута. Обидва кадети негайно стали струнко. «М. Л. У мій кабінет. На третій швидкості. Негайно!» Слова скрапували із губ полковника немов свинцеві краплі. «Що б це мало значити?» «Що це мало значити?» – запитав Джакс, коли вони для швидкості стрибнули у шахту ліфта, не чекаючи на кабіну. «Скоро дізнаємось!» – відповів йому стелет, який вдало приземлився, перекотився через плече і негайно шарпнув двері полковника. Двері відчинилися навстіж... І молоді кадети, здригаючись від нетерпіння та передчуття, увійшли в кабінет. Але що це? Що це? Їх очі не тільки вилізли із орбіт, а здавалося, навіть перегнулися через брови. Полковник фон Грут дивився на них із посмішкою. Посмішкою. Такий вираз ніколи раніше не прикрашав його обличчя. «Влаштавуйтеся зручніше, хлопці!» – запропонував він і вказав на, на м'які крісла, які виросли із підлоги після того, як він натис на кнопку». «У підлокітниках цих сервокрісел ви знайдете горлодере, а також валумійське вино і снагілійське пиво». Що? І ніякої кави? У Джекса навіть щелепа відвисла. Всі засміялися. Навряд чи ви за нею сумуєте, грайливо прошелестів полковник штучною гортанню. Пийте, хлопці, пийте. Тепер ви космічні щурі кака, і юність залишилася позаду. Ну, «А що ви скажете про ось це?» Він торкнувся якоїсь кнопки, і у повітрі з'явилося це. Об'ємне зображення космічного корабля, схожого на який не бачив ніхто на цілому білому світі. Він був витончений немов меч риба, граційний немов птах, могутній немов кит і озброєний до зубів немов алігатор. Святий колом! видихнув стилет, роззявивши від подиву рота. Ось що я називаю ракетою ракет! Деякі з нас вважають, що краще називати його досконалість не без гумору, зауважив полковник. То це вона? ми чули. Ви мало що могли чути, адже створення цієї крихітки від самого початку трималося у найсуворішій таємниці. А тепер слухайте: корабель цей оснащений безпрецедентно потужними двигунами, поліпшеною моделлю Макферсона найсучаснішої конструкції, на додачу. Прискорювачем Кейлі над досконалим він змінений настільки, що ви його навіть не впізнаєте. На озброєнні променеві гармати Фіцроя подвоєної потужності. У порівнянні з ними старі випромінювачі видаються дитячими хлопавками. Але найкраще, найкраще я зберіг на останок. «Та нічого кращого за це і уявити неможливо!» – перебив його стилет. «Це? Хе-хе, тобі тільки так здається!» – засміявся полковник, видаючи замість сміху звуки, схожі на тріск сталі, яка розривається. «Найкраще – це те, що ти, стилете, будеш капітаном цього космічного супердредноута. Ну, а щасливчик Джакс стане його головним інженером. Щасливчик Джакс був би значно щасливішим, якби капітаном був він. Капітаном, а не господарем котельні. Про бурмотів тихенько щасливчик Джакс, але всі почули і всі зареготали. Всі, крім нього, тому що він не жартував. «На кораблі усе повністю автоматизовано», – продовжував тим часом полковник. «Атож, екіпажу із двох осіб цілком достатньо. Але я повинен попередити вас, що на борту перебуває експериментальне обладнання. Тож, хто б не полетів, він повинен добровільно…» «Згоден», – вигукнув перебиваючи полковника стелет. «Щось мені до вітру захотілося», – промовив Джакс, підводячись, і негайно сів на місце. Моторошний на вигляд бластер ніби сам по собі вискочив із кобури просто у руку полковника. «Хе-хе, жарт», – видихнув Джакс. «Звісно ж, я згоден». «Я знав, хлопці, що на вас можна покладатися» ка ка виховує справжніх чоловіків.